esteburu honetan lehen aldiz, irungo herriko etxeak Martindozeñi udala terpa etorkinayi dekide. Eusko erlaritzak, Eusko Autonomia Erkidegoko Foru Aldundiek eta irungoetako herriko etxeek irungo udalak eta gurutze gorriak osatzen duten erakunde arteko mailak ditu martin 60 hoea eskuragarri eman, baina etorkin bakoitzarentzat 3 egunentzat baizik ez. So sarrazakeriako jaione berridik agerian utzi zuen atzo hau. Eh, bertan, 34, e, E, bete dituztenei ez zietten utzi e, bertara sartzen logitera. Beraz hogeita e, ba, bost pertsona kalean geratu ziren hogeitaama bost OE e, utxiik gelditorrik. Irunen hiru egun baina gehiago daramazaten etorkinak instituzioek utziak dituztela geian utzi zuten. Neolako baliabiderik ematen ez dietela azpimarratuz. Hiru egun e, igarotzen direnean, e, pertsona hauek ez daukate inolako zerbitzurik, ez jane, jatego aukerarik, ez afaltzeko aukerarik, gosaririk eta lurre egiteko aukerarik, noski ez da ere. Gainera, Frances Polizia gauzatzen dituen berehalako kanporaketa kontuan hartuz, Hirunen migranten egunaldia luzatzen dela errandute eta ondorio zerakundeek bermatzen dituzten hiru egunak are eskasagoak direla. Frantziako poliziak buru belarri muga zan zeharkatu eta bidea jarraitzen saiatzen diren migranteak kanporatzen. Horren ondori zuzena da migranteek irunen gelditu behar izatea. Nahi duten denbora, baino denbora gehiago. Erakunde harteko maia kastele nonetatikaitzina erabaki bat hartu behar luke. Oeko purua eta harreta denborari buruz batez ere.